Були зосереджені на тому, як копачі підносять віко до труни. Озиралися, аби хтось чогось не поробив. Дивилися востання на русяве кучеряве ларине волосся, на її ледь усміхнені пухкенькі губи і трохи загострений від смерті носик. Ніхто не бачив сонечка, тільки він – він хотів був підійти до труни і скинути з неї жучка, випустити його на волю. Однак щось неначе наче сцементувало його тіло. Він, моби, заков'язнув і в такому стані дивився на останні хвилини цього божого створіння, яке накривають віком і живцем замуровують. Бідне, бідне сонечко, ти будеш безпорадно шукати виходу з темряви, Однак виходу не буде Там ти зустрінеш смерть Ти живцем поховане в труні З цим несерйозним дівчиськом, Яке так несерйозно ставилося до життя І так несерйозно розпрощалося з ним Ти повзатимеш по її завмерлому обличчю По її косах По її пухкеньких вустах І хто зна Може ті вуста здригнуться від лоскоту і заспівають востаннє Сонечко, сонечко, полети на небо Поверталися до Києва поїздом Всі скупчилися в одному купе і слухали оповідь Гайгера Я за освітою фізик Однак так склалося життя, що я став займатися паранормальними явищами І став фізиком-етнографом, як не смішно це звучить Розумієте, в моїй культурі існує інакший погляд на життя і смерть. На життя до і після смерті. У нас багатий фольклор про привидів. Хоча не можу сказати, що дослідження привидів у нас сприймаються серйозно. Проте трохи серйозніше, ніж у вас. Я давно вже виріз і штанят наших замкових привидів. Мене зацікавив суто етнографічний аспект цього питання – Чому в різних культурах існують зовсім різні уявлення про одні й ті самі речі? Адже якщо явище є, то воно повинно бути однаковим усюди. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тож тепер і я блукаю світом, шукаючи універсальність бачення проблеми життя за життя і життя після життя. І коли до мене звернувся пан Чижик, Ляля з Масюнею перезернулися. І окреслив мені проблему пана Рюрика, я радо згодився приїхати, бо в цьому регіоні я ще не був. Звичайно, щораз, як я приїжджаю в Нову країну, постає одна й та сама проблема – відсіювання шарлатанів. Однак на цей раз мені пощастило. Чижик має справжній дослідницький нюх. Він не розповідав мені казок про екстрасенсів, магіїв, чародіїв. Контактерів, і таке інше, він сказав мені одну фразу. У нас є два місця і дві особи. І коли він пояснив мені, де є ці два місця, я зрозумів, що він не блефує. Це справді місця хронотопних зламів, де час і простір перемодельовуються. Виходить, це змога? тихо спитала Масюня. Це не змова, сказала Христина. Просто прийшов час поставити все на свої місця. Я у шлюбі з Рюриком 20 років. Це формально. Проте фактично з цих 20 років він у шлюбі з нами трьома. І цьому треба покласти край. У мене двоє дітей. Я ще молода жінка. І я хочу нормального життя. Тут якась нестиковка, засумнівалася Ляля. Ми з Чижиком училися в одному класі. Це ясно. А Рюрик? Як ми вийшли на Рюрика? Вірніше, як він вийшов на нас? Адже ми струбнули в Дніпро ще в школі? Словом, яким чином ми опинилися в його житті? Чижик узявся пояснювати. Я – саме та проміжна ланка. Я затоваришував із Рюриком. І якось показав йому цей фотоальбомчик, той, що ви знайшли у мене. Так усе й почалося. Він зацікавився, почав розпитувати про вас. Ми довго говорили. Через деякий час, через кілька місяців знову випадково зайшла мова про вас і знову ж таки розмова затяглася. З алкоголем, з травичкою. Ми жартували, фантазували, сповідалися, пили, мріяли. Аж тут у кімнату війшла ти, лялько, у своєму платічку з турецькими візерунками із своїм розпущеним кучерявим волоссям. Цікаво, що зовсім не було моторошно. Це було весело. «А, о, ви чому тоді так реготали, як дурні?» – згадала ляля. А я тоді подумала – п'яні ідіоти. Ми такими п'яними ідіотами і були. Нам здавалося, що в нас почалися однакові глюки. А я впізнала Рюрика – тоді у нього вийшла перша добірка оповідань, яка наробила багато галусу в літературних колах. Він спитав, чи подобаються мені його твори. Я сказала, що так, тільки їх треба трохи причепурити. Відредагувати? перепитав він. «Ні, саме причепурити», – сказала я. «Додати кілька родзинок». «І яких же?» – спитав він. «А таких, від яких твір стає не просто дуже класним, а ритуально класним». «І що це значить?» – перепитав він. «А те, що всі письменники пишуть про одне і те ж саме?» «Однак лише одиниці можуть зробити так, щоб їхні твори і самі вони ставали культовими». «І до речі, це дуже просто робиться. Хочете поекспериментуємо?» «Хочу», – сказав тоді Рюрик. Ляля -ля ще довго після завершення розмови згадувала перші її зустрічі з Рюриком. Це були найприємніші спогади в її житті. Власне, більше ніяких спогадів вона й не мала. Ляля -ля замислилась, як зустріне її Київ. А який Київ? Адже не той уже тепер Київ. Не той. Виходить, у неї в житті були два Києви – Київ її дитинства і Київ очима привида. А який він насправді Київ? І взагалі, хто може ручатися за те, що той Київ, який вони побачать за кілька годин, такий і є справжній, а не ілюзорний? Хто доведе, що Київ, який вона споглядала багато років очима привида, не є реальним? 60-х-70-х років асоціювався у лялі з великим простором і чистотою. Було простору і чисто. На Печерськ приватник боявся і заїжджати. Там завжди стояли урочиста тиша і військовий